244. Peripețiile creației. Mitul cosmogonic cel mai cunoscut la populațiile Asiei Centrale și Septentrionale este un mit foarte universal răspândit, deși în forme destul de diferite. Arhaismul său, răspândirea sa să considerabilă în afara Asiei, el este atestat în India ariană și praariană în Asia de Sud-Est, în America de Nord și multiplele modificări pe care le-a suferit în decursul vremii, fac din acest mit una din cele mai pasionante probleme pentru istoricul religiilor. Pentru a pune în evidență caracterele specifice versiunilor centrale asiatice și cele ale Europei Orientale, să prezentăm întâi ceea ce se poate presupune a fi fost formele din ale mitului. Peisajul este întotdeauna același. Marile ape de dinaintea creației, scenalul prezintă variante. 1. Dumnezeu, sub formă de animal, se scufundă în hăul apelor ca să aducă puțin pământ din care să facă lumea. 2. S-au trimit pentru aceasta un animal anfibie, o pasăre de apă. 3. se face să se scufunde o ființă, ades ornitomorfă, despre care nu știa până atunci că există și care se arată în cele din urmă a fi adversarul său. Prima versiune este atestată în hinduism. Un mare zeu, prajapati, Brahma, Vishnu, metamorfozat în mistreți, coboară în adâncul apelor și ridică la suprafață pământul. A doua este extrem de răspândită în India preariană, Assam, America de Nord, etc. Precizăm că în această versiune nu este nicio opoziție între animalele care se scufundă și creator. Avia, în Asia și Europa Orientală, plonjonul cosmogonic se dezvoltă într-un sens dualist. La diverse popoare turce surprindem uneori fuzionarea acestor două ultime versiuni. Un mit buriat îl arată pe sombol burcan plutind pe oceanul primordial. El sărește o pasăre acvatică și îi cere să se scufunde în adâncul. Din lutul adus de pasăre, el face pământul. Potrivit altor variante, burcan făurește apoi omul, tot din lut. Într-un mit al lebed, o lebedă de albă, se scufunde la rugămintea lui Dumnezeu și aduce puțin pământ în cioc. Dumnezeu făurește pământul neset și întins, abia mai târziu sosește diavolul care face mlaștinile. După tătarii din altarii, la început, când nu existau decât apele, Dumnezeu și omul înnotau împreună sub forma unor păsări negre. Dumnezeu îl trimite pe om să aducă în de pe fundul apei, dar omul a ascuns puțin pământ în gură și când pământul a început să se lățească, lutul din gură a prins să se umfle. Omul s-a văzut silit să-l scuipe și astfel au luat naștere mlaștinile. Dumnezeu i-a zis Citesc, Ai păcătuit și supușii tăi vor fi răi. Supușii mei vor fi drepti. Ei vor vedea soarele, lumina și eu voi fi numit Curbistan." Egal ormast. tu vei fi Erlik." Închei citatul. Erlik se scrie R-L-I-K. Nota 7. Mitul povestește apoi facerea omului. Erlik can, cere atâta pământ cât poate măsura cu toiagul. El lovește în pământ și astfel apar animalele dăunătoare." În cele din urmă, Dumnezeu îl trimite sub pământ. Antagonismul dintre Erlich și Dumnezeu nu indică la modul absolut o concepție dualistă. În inscripțiile paleoturce, Erlich este zeul morții. Închei nota. Sincretismul cu ideile iraniene este evident, dar scenariul plonjonului cosmogonic este aproape în întregime păstrat. Identitatea dintre om și stăpânul tărâmului întunecos, Erlik Khan, se explică prin faptul că primul om, strămoșul mitic, a fost totodată și primul care a murit, mitologem din Belșugă, pe pretutindeni în lume. La mongoli, variantele sunt și mai complexe. Ocirvani, egal Vașrapanii și Tsagan Sukurti, coboară din cer în Marea Primordială. Tsagan Sukurti se scrie T-S-A-G-A-N, spațiu s u k u r t y Ocirvanii îi cere tovarășului sau să se scufundă și să aducă nămol. După ce întind nămolul pe spinarea unei broaște testoase, amândoi ador. Săsește diavolul, Sulmus, care se străduiește să îi înnece, dar pe măsură ce îi rostogolește, pământul tot crește. După o a doua variantă, o curman care trăiește în cer vrea să creeze pământul și caută un tovarăș. El îl găsește pe Sagan sucurti și îl trimite să caute lut în numele său, dar acesta devine trufaș. Citez, Fără mine, n-ai fi dobândit lutul." Închei citatul strigă el și îndată pământul îi se scurge printre degete. Scufundându-se a doua oară, el ia lut de dată în numele lui Ocurman. După creație apare Sulmus, care cere o bucată de pământ atât cât poate cuprinde cu vârful toiagului. Sulmus lovește cu bățul în pământ și așa apar șerpii. Mitul unifică sau juxtapune două motive dualiste diferite. 1. Identificarea adversarului rival cu protagonistul scufundării și 2. Diavolul care sosește nu se știe de unde când pământul era de acum creat și cere o parte sau încearcă să-l distrugă. Plonjonul cosmogonic este atestat de asemenea și la fino-ugrici, slavii occidentali, precum și în Europa răsăritană. Vom reveni asupra radicalizării dualiste a mitului și vom examina ipotezele ce s-au făcut cu privire la origina sa. Pentru moment, precizăm că pornind de la a treia fază, când creatorul trimite pe fundul apei auxiliare antropomorf, se dezvoltă posibilitățile dramatice și în ultimă instanță dualiste ale scufundării cosmogonice. Peripețiile scufundării și opera cosmogonică ce urmează sunt invocate de aici înainte pentru a explica imperfecțiunile creații ca și apariția morții a munților și a mlaștini. Pe cum și nașterea diavolului sub existența râului, cum acela care ploncează ca să-și procure substanța din care se va făuri pământul nu mai este creatorul însuși, ci unul din auxiliarii ori servitorii lui, este posibil să pătrundă în mit grație tocmai acestui episod un element de insubordonare, de antagonismuri-opoziție. Interpretarea dualistă a creației a fost posibilă prin transformarea dreptată a auxiliarului teriomorf al lui Dumnezeu în servitorul său, în tovarășul și în cele din urmă în adversarul său. Vom aprecia mai departe importanța acestei interpretări dualiste în teodiceile populare. Miturile despre crearea omului evidențiază de asemenea rolul nefast al adversarului. Ca în multe mitologii, Dumnezeu creează omul din lut și îi insuflă un spirit. Dar în Asia Centrală și Septentrională, scenariul comportă un episod dramatic. După ce a făurit trupurile primilor oameni, Dumnezeu lasă un câine să-i păzească și urcă la cer să le caute un suflet. În lipsa lui sosește erlic și făgăduindu-i câinelui, gol la cea dată o blană, dacă lasă să se apropie, el mânjește trupurile oamenilor cu scuipat. Buriații cred că fără mânjirea lui Colm, a vrășmașului, oamenii n-ar fi cunoscut bolile și moartea. Colm se scrie că h o Potrivit unui alt grup de variante altaice, erlic profitând de absența lui Dumnezeu și înșelând câinele, ar fi însufletit corpurile oamenilor. Este vorba în acest ultim caz de un efort disperat nu doar de a-l absolvi pe Dumnezeu de existența bolilor și de moartea oamenilor, ci și de răutatea sufletului omenesc.